Mirë po, kër është dritë dikur buku shumë dhe kalun dësa orë para dite, ju shtua shumë dhim të pejgamberit a lejhi sallatua salam, dhe, fatimir, mabinik, tuh, afer, er dhe fatimi, afer, juh, i tha është thërmë na fatimer më bënë në këtu afer, erë dhe fatimja afer, ju gjuh pejgamberit a lejhi sallallahu a lejhi sallam, Përgëmveri Alekis Salatu o Selam e përcafaj shumë E puthi fatimen e a frej afer Veshin gojës tina dhe i tha dhe të kanë vesh fatimes Ja nisi me kajt fatimja shumë Pasta i serish ja boni me dor afer o afer Dhe i fëll i prapën vësh dhe qka Fatimja e nisi me kesh Pas të i dhamysh dhe Fatimja e së thaj bia jam Të i e zoni e gravët të gjërnetit Aisha radiallahu anha po këqyrë pak ma larkë Dhe për që ditët pëse fatimja një herë e kajti E pasta i keshe Dhe për thët Aisha mas handejë vën krejt Thët u me të pikin zemër Dhe nuk mujta me najtë për e pyjtë fatimen Për së ditë kërë dhe që pejga mëre një herë e kajti E pasta i keshe A kajta Sepse pika mi vabem Më pëtho i bi Allah vazë se vëgjel Mas kësaj ditë Mas këtyre dhimve Nuk i qenë babes të më dhimt E dita që po vdes E janisa me kajt Pastaj ma frejë Dhe më pëtho Ti o i bi Je njeri parë Që ki mu taku me mu e mas meje Praki me vdek frek Edhe nuk kanë shku të gjashtë muj Mas vdekes pe i gamberit Ka vdeket dhe Fatimia Radjallahu anha Fatimia Së thomën e në lëvajnë Edhe përthet miru në përdhim të babes Miru në përdhim të babes Temë E pega meri për i të tojbi Babët nuk a vetë më basë Sëtë Sëtë Sëtë gëvim për podët për babën ta Alekhe salatu Salatu <sm> E thjeri <bila> hasanë <hafizia> dhe hiselin <hidratatro> Fa me bëni dëni i patemi I përcafa i shumë I shtërën nga i shumë A që ma allu me ta Dënën Hasanë dhe Hyseni A isha pa thët Allahu e pasi Ashtë të jodhim të halama shumë Dhe e morën dhe qita në prehe Për i gamirin aleyhissalat Ova selam Dhe hynë vla E jam abdurrahmanim Dhe në goje kishtë një misfak Dhe për shë për i gamirin Se pja këtyr Gojnë e tina dhe misfakon E ma murë mendja Se po i pelë qenë misfakon Dhe i thash A ta marre ta bi Pa boni me krypoh Dhe ja morra misfakun, e hea dhash dhe ka dalë, shtinin gojnë e vetë, por e bashkë ishka një fort misfakun, dhe thash, a, ta zbuti pak, a boni me këry po, dhe morra than gojtë hem, e laga me pështyme tem, pasta ja dhash pejgamberit a.s. dhe tha pështyme jam për hertë funit, o bo bashkë pështyme në pejgamberit sallallahu a.s. Dhe jështu në dhimë shumë Aleyhi salatu wa salam Dhe në këtë kohdë ve shtyrë Nësasët e fundi tjetë të zvetë Pëthët as-sala, as-sala As-sala, as-sala Wa ma melekët e imanëku Namazinu yu musliman muselani Namazinu yu musliman muselani Dhe pëthët inna lilmauti lësikarat Dhe pëthët inna lilmauti lësikarat Me të vërtet vdekja paska dhim të mëdha Me të vërtet vdekja paska dhim të mëdha Vdekja ka siklet Vdekja ka zahmet Vdekja ka gazep Vdekja ka mund dhe ka vështërsi I me lill më utile se karat Dhe pëthetën dhe gjova Duk e lidzua jetin kur anorë Më alëdhinën amë Allahu aleyhimin në al nëbihine Vë sëndikine, vë shuhedai, vë salihin Vë hasën e ula i ka rafika E kuptoha Se Gjebrail aleyhissalam është duke pjëtor Apo dënë menaj dherin fond të dënja Se me të bozot imret Apo pëdënë me shkute i madhe Allah E e zedhi me shkute i madhe Allah Dhe për përserit fjallën ar-rafiqa al alaa ar-rafiqa al alaa triher po du me shku te i madhi allah te i madhi allah te i madhi allah dhe me gisht po ban perpjet dhe ju nalzoni dhe ju nal dora dhe ju nal frima dhe ve deqalihi salatu wassalam ibrahim tausha saradi allah alaihi ajannu ve de rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Qysh me përjetu tash muslimant Vdekin Në pejgamberit alaihi salatu Sallam Qysh me përjetu Këtë vdekin Shkojnë i tregojnë Shpecije bo bekëret Se pejgamberit ka vdek Shkojnë i tregojnë shpecije bo bekëret Dhe dhjene vë bekërë Dhe shpejt finë dhëmën e bjezë betajshës Kofi i kam berë i ratë Por jo fjetë, por i vdekon i blum Ja cpillan në ftyrë dhe pu thënë mbal Dhe thëtja Resulë Allah Për ty e kësha dhananën dhe babën dhe krejtë dy jan Allahu qatë vdekje që ta ka shenu e kështë ju Dhe dy vdekë, Allaho ty nuk ti ka caktu E pasta i deli ashtë të dhomes duke kajt me lëtë nësi Në gjamit për i gamerit ku ishim ledhur mëslimën dhe ishim hutuan Nuk pa mërë të mendje se për i gameri ka vdekë Në kryetyrë o mërë e radiallahu anho thënë të mështja një zanën Në dy ku i që më thëtë se ka vdekë për i gameri se ka mjahje kryqë patë se pse pejgamberi nuk ka vdeq por ka shkuar te Allah ose korse Musa ti ka shkuar e pastaj është kthy E Bubekri i thënë me qetësu tha ju njerz ulni tha Omerit o lo i merri nuk ka ul pastaj Bubekri anisi me fol tha o ju njerz ai i celesh adoron Muhamedit Muhamedi ka vdeq o kria ju po Në ndërësa i që le adhërën Allahun Allahu është të gjallë ajenuk vdesë Wa ma Muhammedun illa Rasulun qatë khalët min qablihi rrusul Dhe lëdzejkit ajetë kërë anorë Dhe o mirë rëdiallahu anhu kërë lëdzejkit ajetë kërë anorë O ndajlë dhe ju dukësi kërëse përëhirtë parë po ndëgjën Se pësën të është të qartë Se dhe pejga mërë të tjerë para ti në kanë vdek Edhe këtë duhet me vdek Edhe onala e brime madhe që ishte muslimonve Tis mund të pajtonin nëse pejga mërë i ka vdek Vëdëqë a lejhi salatu o selam E që shëtë të nese radiallahu anhu Dita më ndriquar njetën ton ka qenat dit Kur pejga mërë i ka arë në medinë Ndërsa dita më e zëmët dhe më e zez Ka qenë dita që ka vdek pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam Kalej dita han krejt Dhe mëslimën deri sa po që të sohen E pasta ju angazhuan kënë më zez Mas pejgamberit aleyhi sallam Dhe e zëdhen e bubekrin Dhe dita në martë e lajtën pe peigamberin alayhi salatu wassalam e pastaj në brami e krijt e varrën në dhomën e tij ku ka vdeq dhe hynën muslimanët hojet nga vetë ja fal namazën dhom secili vetun ju me xhamat e pastaj gratë e pastaj edhe fëmia vdet shë bashkoi peigamberin zot sallallahu alayhi wasallam Fatime ia la nëk pomanët me pajtuar me vdekjen e babas vet. E po i thotë Neset radhiyallahu anhu wa anas. Ti shjamur mendja juve me qitë dhëftyrë së peigamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti shjamur mendja juve. Ti shmojt me ball me hudhë mbi fytyrën e peigamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka më thonë Neset? Për pos me kajtë dhe më mërzitë E përgjegja është të qartë Se edhe një nuk kem pasë qëpë me i qitë dhe Edhe me vëde kur Por është i ligjëzotit E ajë vetë na kam suneve Aleihis Salam Se njeri u kurës bëdes Dohet me shtinë dhe dhe me mlume dhe Edhe një vetëm atë kryem Edhe manetin e tina e qumë në vend Edhe një në të mërzitë në i fatime Si kurse të të Por ja që është legjit madhit Allah Inneke me jitun Va innehu me jitun Tiki me vdek Por dhe krejta ta kan me vdek Vdek pejgamberi Sallallahu aleyhi wa sallam Por islami nuk vdek Allahu nuk vdes Ajo është gjall Dhe kërkan prejni Që ta ruaj më dinin Në të madhit Allah Të lidhimi me ata që është gjall Sëpësa të kemë besu për zëtë E të bimë salavat shumë Mbië Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi wa sallam Dukë e lutër të madhin Allah Qëtë në mundësaj E të knaqëmi në esër Metën ditën e gjëkimit Ta shuhë më të fëtyr të ndryquar Ta përqatëpoj më të fëtyr të ndryquar E të japu thëmë ato dur të mira Që i ka pasë aleyhi salatu wa sallam E të knatëshemi me të dhe me shokët e ti dhe me të gjithë hatat e cilët e kanë dje kur rrugën e tyre Allaho në bohë për i tyre, ja Rabbel Alemin Allaho në bohë për i tyre, ja Rabbel Alemin Allaho që ofë të knatëshori me neve në kitë muajitë malë të bekuar E që ofë të knatëshori me neve ditën e fundë ditë jetës tonë E fjalët e fundit jetës tona mundë soft me qenë la ilahe illa Allah Allah në këna është ditën që kemi më rinjhal dhe parat madhët Allah kemi medal Allah në letë soft lëgarin e në efort soft kam të në sirat E në mundë soft më futën gjënet ja rabbel alemin Allahumme amin, Allahumme amin اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى الى الى احنذ لي وموري لي إليك لا دل اعساد realizai studio produksioni granaria na prstit